Казував йому, хто до нього виголошував такі ж промови. Ненавидів його так, але знищити нині керівника держави було б рівнозначним стяти собі самому голову. Що ти знаєш, Замбуле, про його сьогоднішню невірність моїй особі? Ні-ні, я нічого не знаю. А хто тобі нарадив викликати в мене підозру до великого візира, крикнув Ібрагім і простягнув уперед руку, наслідуючи позу Сулеймана П. Замболові відлягло від серця. Ібрагім вправляється. Султан ще не став султаном. О, Замбол знає справжній гнів падишаха. Щоб витримати гру до кінця, Хизлярага в удаваному жаху впав І почав повзати по землі, лепечучи. О, прости, великий, я сам З безмежної відданості тобі, Амурат, Поводився зі мною гірше, ніж із собакою. Валіде погорджувало мною. Все це лише через те, що я висловив свій жаль За молодшим братом Амурата, коли, а великий візир Образив мою безмежну любов до тебе Своєю холодною мовчанкою В той час, як увесь був, Весь край тріумфував Обличчя Ібрагима подобрішало, Він ще був вразливим на ласкаві слова Бо ж небагато днів Минуло від тюремного кібеля до трону Якщо Замбул співчував колись Ібрагімові, то тепер стане його вірним псом. Султанові потрібні слуги. Плескати в долоні він навчився. Виконуватимуть накази довірені люди. Живи, Замбуле, промовив. Ти нині отримаєш від Дефтердара подарунок за вірність. Та якщо хоч у помислах затієш зраду, «Не сподівайся, що це сховається від мене, і тоді я накажу викинути твою голову за ворота сараю. «А тепер поклич великого візера, я чекаю на нього». Ібрагім хвилювався, очікуючи приходу Азем Паші. Нині відчув свою владу над слугами, як же він повинен повестися з розумом держави. Що в нього є проти цієї? Сильної людини, шовковий шнурок ятаган, але ж на цю зброю ще не прийшла пора. А що більше? Захоплення владою минало, що хвилі зростало нервове напруження, лоскотали в горлі істеричні спазми, він ладен був закричати, відійдіть, робіть, що хочете, згадався. В ранішній душевний спокій, і захотілось вибігти в сад геть звідси, геть назавжди. Ходив по тронному залу, ламав кісточки пальців і наткнувся на сивобородого чоловіка з розумними очима. Дивна усмішка, як у батька, що поблажливо дивиться на розсерджену дитину. Заграла на губах великого візира і вмить сховалася в вуз і бороді. Слухаю тебе, султане. Ібрагім затупотів ногами і стискаючи кулаки завищав. Я примушу, примушу всіх слухати і повзати переді мною на землі. Чуєш, я примушу, — Не розумію твого гніву, о, султане, — спокійно відповів Ізер. — Хіба хтось із державних мужів устиг уже виявити непослух твоїй особі? Ібрагім сів на трон, витер хусткою під і чола. Йому було соромно за свій хлоп'ячий вигук. Хотілося тепер добрати позу Сулеймана Пишного. Та знітився перед поглядом Азем Паші, зрозумів, що позувати перед ним було б ще смішніше. — Ти, моя права рука, — заговорив спокійно, — та замість допомогти, я чую від тебе тільки вщіпливі зауваження, і, якщо хочеш знати, відчуваю погорду до особи султана. Азем Паша опустив голову і зрадів Ібрагім що кориться йому нині і великий візир. Та не слова покаяння донеслися до вух султана, а річ, яка примусила б кожного в Турецькій імперії задумати, насторожитися. Держава наша набагато більша, ніж султанський палац Ібрагіми, а тому, дорога вона не тільки родині османів, а кожному туркові. Міцно шив нашу державу Мухамед-завойовник. Ще краще одягнув її в золоту парчу Сулейман-законодавець. Та крізь дорогі шати видно, як розлазяться шви і болить за мені сива голова. Султани міняються, держава залишається. А хто ж дбає про неї, як про свій власний яничари, які деруть із неї лико, і журяться тільки своїми власними вигодами, прикриваючись вірністю султанові і Корану. Що ти говориш, Аземпашо? насторожився Ібрагім. Не смій проти яничарів, то устої. А якщо ті устої «Не витримують більше проби часу, султане. То чи не краще їх викинути на сміття і поглянути, що роблять інші народи?» «Ні, ти не лякайся. Це тільки думки мої», – Ібрагім заспокоївся. «А, це його філософські теревені. На твоє визирю і на моє життя вистачить того, що є». А прийдуть інші, хай думають. Але я повинен тобі розповісти, продовжував Азем Паша, не про свої міркування, які сушать мозок, а про інше, що є важливим на сьогоднішній день. Скарбниця порожніє, а думати треба звідки дістати грошей, щоб не піти завчасу на жебри до сусідів. Якщо ти будеш так платити і далі, я не чарам, то швидко нам доведеться зривати золоті написи з тюрби султанів. Ібрагим напружено думав, що відповісти візирові, щоб блиснути перед ним розумом, і несподівано засміявся переможно-злорадно. Великий візирю! Дав тобі, Аллах, гадючий розум, а хитрості змія пошкодував, бо знає і дитина. Джихат дає турецькому народові і султанській скарбниці золото, а зов не взятий.